Och varmt välkomna till ikea podcast. Mitt namn är Markus Jedda och idag har jag med mig Ivar Nordblom, Fanny Söderling och Robin Bryll. Varmt välkomna. Tack så mycket. Ni kan väl börja med att berätta lite vem ni är. Var ni kommer ifrån. Ivar. Yes, jag heter Ivar och jag är från Möndal, så precis här i trakterna. Långt bort alltså. Ja, och ja, väldigt. Vissa skulle nog till och med säga att det är Göteborg, men... Det är en annan diskussion. Härligt, härligt, härligt. Fanny? Mm. Ja, jag heter Fanny och jag kommer från Småland. Från Växjö. Mm. Jag är 22 år gammal. Så kommer jag från basåret också. Året. Eh, tjena, jag heter Robin. Jag är från Istan, nere i Skåne. Jag är 22 år gammal och har bott i Göteborg ett år. För jag gick också basåt. Mm. Och har den här underbara direkten Det är ju ja. lysande. Passat <laughs> Upp till var och en vad man de tycker ja, så är Det verkligen. Jag tycker verkligen till tillför mycket till personligheten och karaktären Men vi kan väl dyka rakt in i det Vad var era fördomar om industriell ekonomi? Jag kan börja med Chalmers faktiskt Vad var era fördomar om Chalmers innan vi började? När ni hörde Chalmers, vad tänkte ni då? Ge mig ett ord Introvert Introvert, mm. Jag tänker nästan motsatsen Extrovert. Mm. Det, alltså kanske människorna lite introvert. Kärnor som säger också introvert, men inom kärnan är extrovert. Köper det. Mm. Nice, du hade inga funderingar kring kärnan innan du började. Egentligen inte. Men om att det var bra universitet på bra Ja, oh, nice. och nice. komedie har rätt mycket fördomar över en campus om i. Vad känner ni själva innan ni börjar? Två från Basålet, ni börjar inte ha någon utvattning. Vad sades det på Basålet? Det var kanske den fördomen jag hade att, mm. att liksom, de som går här är lite snobbiga. Men så har det inte varit. Nej. Verkligen inte. Nej. Hur känns det i den klass? Klass? Alltså, nej, men nej, det med, alltså, snobb... Nej, inte riktigt alltså. Visst, men vi, folk visar inte riktigt om de är det, känns mm. det som. Det är, jag, jag har i alla fall inte upplevt att folk är så snobbiga Det är kanske nu i början folk inte visar sig. Men det mm. kanske växer lite. Mm. Jag vet inte. Nej, ja, det, det är jag... svårt att säga, men de fördomar man hade på basåt kanske alltså, stämmer inte nu. Mm. Men dock stämmer det ju väldigt bra med alla. Man hade ju ganska mycket för att det är folk som är väldigt... Ambitiösa och försöker göra många mm. saker samtidigt. Det märker man ju nu början. Ja. Att... Men är inte det nice? Jo, det är riktigt nice. Det var någonting jag mm. gillade. Så det mm. har jag inget emot. <laughs> tycker ni, alltså Industriärkommunik på Chalmers, tycker ni att det är positivt anseende utåt? Eller tycker ni det är liksom folk säger den där mm. ja jäkla idioten? Vad, vad tycker ni folk säger? mig Alltså när man pratar med folk i arbetslivet så är det ju väldigt positiva reaktioner man får. Mm. Det, är bara, oh, det är bra grejer liksom. Sen när man pratar med folk på Chalmers så kan det vara lite dubbelt. Mm. Vissa är såhär ja, oh, absolut. Medan andra är såhär, mhm, mm du är en sån. Jag tycker ändå, jag tycker, jag tycker ändå majoriteten är så här, liksom, oh wow, nice, du går på i liksom, trevligt. Men sen så finns det alltid de man, man har ju hört nästan de bara, ja det är jag tycker en sån här klassisk grej som jag fått höra Som jag mm. inte kan svara på än Det är ju att I svårast att komma in på men lättast att ta sig igenom är Och det är många den som varit. säger det mm. Ingen av dem jag som har sagt det går ju på I så... mm. Mm. Jag fick det i helgen när jag stod i <laughs> Att det var lätt att ta sig igenom det. <laughs> Ja, ja. Det, det, det stämmer. Du på att jämföra med mm. Mm, Allt är väl relativt som man brukar säga. På det är mycket teknisk fysik. Mm. Ah. Mm. Om man nu kör maskin och ska på samtidigt försöka klara av handeln så mm. förstår jag väl dem. Men eh, känns dumt att läsa dubbelt. Nice. Men jag har fått ett bra intryck så jag i alla fall av ministerkonventionen. Eh, alla är väldigt hjälpsamma också, tycker jag. Mm. Härligt. Och bra mottagning och liksom, bra anordnat all typ så. Tackar Christian... En shout out till Noriko ja. där, Herr som Christian Ekonomilärn sa: Alla är så otrevligt trevliga. Alltså, ja, det är ja, människor men... ja, men... alltså, Jag skulle nog påstå att det är ändå rätt äkta för att vara ja. så ytligt. Alltså för att man bryr sig ändå om typ alla människor. Ja, ja, ja, ja. Efter ja. en månad av mottagning så blir man väldigt sammansvettare faktiskt. Ja. Så även om man bara sänker fibrerna och frågar liksom, Noriko: Hur mår ni? Eller hur mår du? Då bryr man sig ändå om svaret, ärligt Hade jag träffat på någon kompis hemifrån Frågar man jag bara för att man är trevlig Men frågar ja. någon här i klassen liksom, då, Jag är nyrt, man bryr sig Ja. Jag tycker jag är jävligt nice faktiskt Så det blir ändå någon form av väldigt trevlig sammanhållning mm. Definitivt. Mm. Men kan vi kan börja på det roliga Om vi ska börja jämföra lite sektioner här Så eh, jag har Preppat lite trevliga frågor där ni, Som eh, jag hoppas att ni kan ge svar på <coughs> Frågan nummer ett hur ser en arkitekts frukost ut? <laughs> avokado. Absolut avokado. Ah, <laughs> inte sådana här overnight. Ja. Inte overnight oats då? Det också. Men jag tänker så här: Vad är inne och vad är hälsosamt? Kaffe eller te? Det är ändå kaffe. Fast typ. Ah. Kanske. Jag känner ju press och kaffe Kaffe med ah. oat. Lite. Precis. Ah. Um, det är inte svart kaffe. Mm. mm. Nu kommer jag kanske gå vidare. Bra svar, bra svar. Om vi går vidare till nästa, den är lite mer klurig. Eh, om man matchar personerna i Friends med en sektion. Eh, vilka sektioner hade eller passade med vilka personligheter? Vi har ju sex personer i Friends. Vi har Joey, Chandler, Ross. Och så har vi Rachel, Phoebe och Monica. Om vi börjar med typ Joey. Vad känner du där? Väldigt utåt, väldigt så här, social. Kanske inte den vassaste gänget. Men ändå väldigt framåt. Vilken sektion hade han gått på? Vad tycker ni? Maskin V I A Vi sa ju M ja. sist Vi sa maskinen sist ja. Så tycker vi att vi kör på Väldigt utåt, mm. framåtriktad Social Ja, maskin ja. Ja, Det känns jävligt rimligt Om vi tar Chandler idag lite, lite nerdig, lite kanske inte var Men en jäkla sarkast. Vad är det jag känner ju kanske lite ja. mer åt data, IT. Det kan ju stämma. Ja, det kan definitivt stämma. Vad tycker mm. ni? Vad är det valt, så att säga? Datateknik. Datateknik, ja. Vad drivligt. Ross då? Ross är, Ross är ju... Han går på F-sektionen. Det tror jag, mm. Intellektuell jäklar. Så att, ähm... Samtidigt går det inte riktigt som han vill. Alltid. Nej, han är ju lite vilsen. Och det är ju F-sektionen generellt. Jag tror vi okay. sammanfattar det sammanfatta deras tentor, faktiskt rätt mm. väl. <laughs> vill väldigt väl, <värme, coughs> går inte hela vägen. Viljan finns. Ja, precis. Rachel då. Ja, är... Lite så sprallig, lite väldigt framåt. Ja, vad ska man säga. Har sitt tjejgäng. Men om man nu ska kolla ut så tänker jag så här, hon är ju väldigt... Fokus, egocenter. Så jag tycker ja. att folk har den bilden om i. Liksom. Du vill väldigt... inte säga i. Men du vill <laughs> säga att <folk> <laughs> Nej, <den bilden om. laughs> jag skulle inte säga så. <laughs> Lägg med dig men... till Fanny's avståndstagande från påståendet. Ur <laughs> <Ut> ett <objektivt> <laughs> politiskt synpunkt. <laughs> jag äglar det. Gäller ta avstånd från sådana obskyra påståendet. Uh... Ja, jag tror faktiskt att har en faktiskt. Sense, hon har poäng här Rachel känns är nog ganska i. Så att säga. Men Phoebe då? Hon är lite, lite överallt. Älskar världen. Tror lite på det. Vad ser man eh, alltså spöken och sånt Det är ju någonting fint men så, så. Ja andar kanske. Ja andar och spöken. Mm. Kemi någonting. Oh. Kemi för. Jag oh. ja. Ja, mm. Det är eller teknisk design det är lite sådär. Mm. Ja, kanske lite kemi -hållet. lite så. Jag tänker lite, lite biokemi kanske. Mm. Man drar nog snart det eller tror jag också. Ja, hon är lite så eh miljömiljöet också. Vi är väldigt bra men det är ju lite känsligt som det linjemässigt som bioteknik kanske. Jag säger Monica då sista den här riktigt riktigt fyrkantiga och organiserade människan. Skulle kanske kunna dra på AT mm. ja. AT. Eller där i veckan. Mm. Så. Ja. ja men det är bra svar Det är rimligt. Mm. <laughs> nu har vi en lite, lite <coughs> bättre fråga kapten. Om alla sektionerna har varit med i Paradise Hotel Vem hade vunnit Och varför Vad oh. oh. har vi att jobba med Vi har ju V, maskin, data IT, Z eh, Affärskap, entreprenörs Nej A, A, A i alla fall A, A, T, T, D H Vem hade vunnit Sö, A. I om man inte ska vara par om man inte ska vara alla pissar sagt i det handlar inte egentligen i slutändan. Får jag, jag tror jag tror i hade blivit ganska utpetade va. Nej du menar att alla vill, alla vill köra ut oss direkt eller? Mm. Alltså jag tror jag tror sjö hade kommit in med en rätt skön vinst faktiskt så att säga. Jag tror han kunde vara lite snike lite för lite. Så, ja, lite man, lite, man räknar inte riktigt. Ja, man, räknar, man tänker inte riktigt man ser inte Sjö som en jag kommer in där, avslutar stark, en kastar kulan för en massa pengar. Jag tror du inte Den hade kunnat funka. Om inte maskin hade funnits. Maskin är ju vassa. Maskin känner, folk. De känner ju folk. Maskiner, ja. Det känns som det. Jag har fått väldigt så här, under motsvaringen en väldigt, så här, bild av maskin som är otroligt ambitiös ändå. Och väldigt så mål med vilda. Men det stämmer även om du chattar till mig. De maskiner. går <laughs> lite som man lite rädd för M0K liksom. Mm. Ja, det är, sant, det är sant De har de har ju pondus, det producerar de väl liksom. Kommer jag sen att veta liksom. mm. Ja, så nu vi ska vi säga maskin. Eller sjö. I din teori låter ja. ju jättebra faktiskt men, mm. Den är svårt, det är inte lätt. Du mm. Det är som sagt om din teori stämmer så kan vi inte veta det. Nej. Ja, vi får helt enkelt ställa upp alla sektioner på det så Skicka en att tror ni chans hade tror jag hade gått för chans på beställ. stället Nej, mycket inte drolligt. bra. Mycket dåligt, Tyvärr <laughs> dåligt. Fruktar det. så bra jag. Ja. ja. Vem? Okej okay, då. Vilken sektion har sämst matvaror Data. Data. du känner Right of the Land jag Data, vi snäller va. ut Nej, det är jag nu värre faktiskt jag. automation och mekatronik. Jag tror att automation och mekatronik. Det tror jag faktiskt med jag har en kille i det jag bodde innan som Eller fan han hade Han gick i automation och mekatronik men han hade rätt bra med matkonys. Så att det var ju så Jag tänkte säga det. Bevisen stör inte till Nej. Men okej då, men vilka har då bäst matvanor? Alltså jag kan inte tänka mig att A till högst. Ja, eller A. Ja, nej, jag kommer vad tror ni? Varför tänker du då? Ja, men De känns disciplinerade men ändå lite så här kreativa. saker. Jag kan tänka mig att deras kryddskåp är väldigt imponerande. så. Att säga. De gillar att experimentera, hitta på nya saker. Ja. Men ändå lagar väldigt mycket med. mat. Tänk så ber det inte vara. Då. Ja, det, det blir ju ibland, <laughs> men man lär sig. Va? Men jag tänker att de är också väldigt organiserade och sånt, Tina. Mm. så. Tina, Så jag tänker att de kan vara. Men ja, absolut. Det tror jag, jag tror också att de har något annat. Ja. Jag tror I inte är så bra. Det väldigt stor variation här. på hemma Vissa dagar kan det vara riktigt bra. Andra dagar blir det bara något. Ja. Ja, lysande. Ja, Okej, okay. nästa fråga. Om Charlotte Perrelli hade gått på Chalmers. Vilket program hade hon gått? Det här är klurigt. Det är jag får man tänka på att... innan man bara slänger ur sig mm. någonting här. V, väg och vatten, samhällsbyggnad T, D lite design A, sitta och lite lite byggnader AT, byggnader med lite konstruktionstänk Vad tror ni? Lite I, ekonomi hållet Lite maskin Hon kanske, kanske älskar robotar Jag kan typ ingenting så sorry ja. Nej det är inte lätt alltså. Det är inte lätt Ah, ja, men vi, vi byter det bra. Så går vi vidare på eh, livet efter mottagningen. Vad har ni för förväntningar? Ja? Det är ändå ja, fem år kvar i princip. Alltså nu direkt efter mottagningen liksom? Ja, ah, men vad, vad, vad, vad tänker Eller... ni? Vad, kommer efteråt? vad ni kommer efteråt? Har ni hört någonting som kommer efter, Har ni hört någonting som verkar positivt? Någonting som verkar negativt? Det är klart, festandet slutar ju lite efter, nu efter mottagningen. Mm. Det... Ja, Rutiner och förväntningar. Ja, vi kommer in kan lite mer det är ju lite skönt med rutinen på, på ett sätt så liksom. Det är ju skönt, ja. mm. Det är ju skönt, men det är, det är ändå riktigt roligt när det blir så här mycket som det är under mottagningen. Mm. Men jag tror alltså, även om det är fruktansvärt roligt alla dagar så blir det ändå ändå skönt när det är mm. klart också. Det är som man brukar säga, va? Det är ju skönt att sova, <laughs> Det ligger något i det. Mm. Men nej, typ... Jag vet inte bara att skolan börjar, kanske på allvar. Ja. fast den redan har gjort det i, i måndags, ja. men... Liksom det om man lägger 100 fokus på det. Mm. Så många, lite åt det hållet kanske. Jag tror många kommer att få en typ av chock också. Ja. Att det blir lite så här, kanske inte i början men efter några veckor att det är många som kanske precis som tar på sig väldigt mycket mm. glömmer bort att man ska tenta plugga För det är ju ja. inte det här ansvaret längre att du måste ju inte vara på föreläsningarna på det ja. sättet. Mm. Mm. Så det är kanske är många som bara delar ut. Och sen kommer det som en chock. Mm. Det, det finns ju ingen anledning sen till att skita i föreläsningarna egentligen. Nej. Nej. det finns ju det om man har varit ute dagen innan liksom. Och <laughs> <Var> festat. <laughs> Fast du, det är ju tufft det, det, det är ju det tufft Men det är ju det är värt att gå på det. Men det är lättare att säga, mm. ligga i sängen och säga att jag var ute igår. Jag orkar ja, inte att säga att jag orkar bara ute idag. Absolut. Ja, ja. Jag har Nej men jag tror det är, det är värt att gå på så mycket fördelser som möjligt, absolut. Men det är också det är väldigt nice att ha, komma in i lite rutiner. Sen så hittar man lite så här study groups, liksom som man sitter och ja, pluggar ja. med. Och det, det är jäkligt nice att man peppar i varandra. Liksom. Så det är ganska svårt att komma efter, hörde jag påstått. För man är, mm. Framförallt om man är umgås med folk, liksom, då för man tycker på varandra. Så påminner man, fan har du anmält dig till tentorna? Ja. Liksom. Eh... Får du tala om det har ni gjort det nu? Inte Innan. än, men jag yes. gör det. Alltså är det det är så jävla värt att bara göra det direkt. För mm. då får man det bara all the way. Det, var, det är bara att gå in på mobilen nu. Ja. Mm. Får göra det. Hur var ja. din Min förhjul efter mottagningen? Ja, ah, skitbra. Alltså, man man liksom blir lite mer hemmaslaread efter mottagningen. Liksom. Mm. Eh, men, så att mottagningen skiter rolig verkligen rakt igenom. Mm. Men eh, alltså, det är ju kul att liksom, lära känna liksom, kanske mer domarum mot mätet. För det blir ju lite så, man mottar ner lite till för att man ska hitta lite sitt gäng och lite så. så. Efter exakt. det så hittar man lite Men det är också så, liksom, man ska ju inte vara rädd för liksom att umgås med nya. Det är lite nice och vara lite så här. Umgås med lite olika personer. Kanske inte begränsa sig till en grupp. Exakt. Nej, men det är lite olika personer. Mm. Sen kanske man bevarar den självdistansen också att man inser att den här personen kanske är jätterolig och umgås med på fredagar och lördagar. Mm. Men, men kanske inte dunder och vara med på en måndag tisdag. En eftermiddag när man sitter och plugga. Det är någonting man kanske behöver inte. Ja. Men det beror på precis. lite vad man vill. Ja har just nu är ju liksom verkligen blandat. blandat. Ja precis. <laughs> kanske så att man själv är den så drar ner någon annan. Det är ju det absolut. Men det, det hoppas man inte. Nej. Så. Men för att avsluta lite detta då så har jag ett litet då. Den Göteborgare ändå är, så måste jag ändå avsluta med ett litet torrt Göteborgsskämt. Varför är gatusten Så omodern Jag har ingen aning Nej, jag vet inte För det är gammalt som gatan <skratt> Du får ja. inget steg <skratt> Det är lysande sten. Du Nej. får ett halvt från mig i mönnen Nej, lite. Alltså, verkligen inte <skratt> Sorry. Ja, jag vill tacka er så hemskt mycket för att ni kom hit Och säga ett varmt adjö Från Ikryr eh, Marcus där som pratar Tack så mycket för att ni kom Tack så mycket. Tack för att vi fick vara här. Oh,